Olá, eu sou o Bess e estou aqui com ele, Carpenedo. Fala, rapaz bonita? Carpenedo, você com certeza, além de ser o cara que mais me ajudou no YouTube, é o cara que eu entre aspas, convidado... É, não, é, entre aspas não, né? De convidado é o cara que eu mais gravei. Vamos lá. Lá no Friendly Listcast, no meu primeiro podcast, é uns dois, três anos atrás, a gente gravou sobre Destiny e chegamos a gravar sobre Halo lá. Isso. Halo, Destiny, acho que até Gears of War a gente gravou naquela época. É, Gears of War também, mas foi num outro podcast que eu nem lembro o nome. Fora da caixa. Esse mesmo. Inclusive esse nome, quem sugiriu fui eu. É. <risos> <risos> exatamente, exatamente Depois eu formei o Nerdices a E lá nós gravamos sobre Titanfall 1 e 2, né? Sim E mais algum jogo Wolfenstein The New Order Exatamente E agora nós vamos falar sobre ícones dos videogames Ícones mais recentes, né? Dos videogames vamos falar muita coisa aí. E esse podcast aqui ele vai ser dividido em duas partes para a galera que tá no YouTube, tá? Para a galera que está ouvindo aí em formato MP3, vai ouvir tudo junto, claro. Bom, eu gostaria de começar aqui falando de alguns caras que eu não joguei, e você aqui no nosso papo antes da gravação já falou que alguns desses aqui você conhece, né? Isso. Eu acho que esse primeiro aqui que eu vou falar, o Agente 47, você já jogou alguma coisa dele, o Hitman, né? Sim, com certeza, esse eu joguei. Conheço o Hitman desde criança, porque assim, ele é quase que um irmão da Lara Croft, para quem não sabe, né? Como assim? Só porque ele da Square? Hum, não Exatamente porque da Square, mas é porque é da Da Eidos, as duas maiores franquias Da Eidos no passado eram é, Tomb Raider e Hitman Então, é, rolava muita coisa desses dois jogos juntos, assim, tipo, revista que tinha destaque ali nos dois, acontecia isso. Eu sempre fui muito fã de Tomb Raider, e Hitman, por mais que eu não fosse muito fã do estilo do jogo, eu gostava e jogava, desde criança. Era um jogo muito difícil para mim quando eu era criança, porque sempre foi um game mais é, mais para adulto mesmo, né, envolve muita estratégia e tudo mais, mas eu cheguei já a jogar esses mais recentes, e são jogos que, por mais que eu não seja um fã de stealth, eu curto muito, cara, eu gostei Gostei bastante do Blood Money, que eu zerei... E do Absolution também... Que saiu pro Xbox 360 e Playstation 3... Só esse último aí em formato de episódios... Que eu ainda não joguei, mas pretendo jogar um dia... é Sem dúvida alguma... O Agente 47 é um cara muito icônico... É uma figura que você reconhece de longe... Mesmo sendo um cara que... Na história do jogo na teoria não era para ser reconhecível, né? <risos> o cara é... era para ser praticamente um robô... Mas ele criou sim uma marca nos videogames... O último jogo... Né, o que foi lançado em formato episódio é, eu cheguei a jogar um beta dele que não faz sentido nenhum existir beta de jogo single player, mas tudo bem <risos> eu joguei o beta dele. É que assim, o certo era chamar de demo, mas vem tudo bugado. Sim. Aí pra a galera relevar os bugs, eles colocam o nome de beta, entendeu? Aí você não tem por que reclamar de bug porque é uma beta. Sim, eu também concordo <risos> com você. Pra mim tinha que ser chamado de demo, né? Mas chamou de beta, então beleza. Eu não, não curti muito esse negócio de stealth e tudo mais. Não é a minha praia jogos. Não gosto muito, não. Mas, cara, desde sempre eu conheço esse personagem, o Hitman. Inclusive, ele Ele tem um filme aí, não sei, nunca vi, então não posso falar muito. Eu já vi, é bem meia boca, cara. Ah, não me diga, filme de jogo meia boca? Que é isso? É legalzinho se você não jogou os games, mas assim, você vê de longe que é um daqueles filmes de baixo orçamento, sabe? Uhum, entendi. Eu acho que o Hitman, o personagem principal ali, é até um cara que faz a série Homeland. Não sei, posso estar confundindo personagens aí, posso estar confundindo pessoas, mas enfim, uma boa série aí de tá na sua sexta temporada, sei lá. Enfim, a Ritman é um cara que realmente eu realmente conheço há muito tempo, mas nunca, nunca cheguei a jogar nada dele não. Fico feliz com com o Jarra anúncio aí que vai ter a segunda temporada do jogo e tudo mais, mas realmente não me chama tanta atenção assim, não. Aí, cara, tem também Heyman, personagem de jogos de plataforma, né? E Sonic também, que pode ser chamado também de jogos de plataforma. Esses dois personagens, apesar de eu gostar muito de jogos de plataforma, eu nunca joguei nenhum desses dois. O Heyman até lançou um jogo que a galera... Diz que bom, recentemente, mas nunca peguei realmente para jogar, não. E o Sonic, pelas notícias que a gente vem olhando aí nos últimos, sei lá, 10 anos, só vem bomba, né? Só vem jogo bosta. É assim, começando pro Rayman, né? É uma franquia que eu nunca fui muito fã, assim, mas eu já cheguei a jogar alguns, né? e recentemente desde criança eu conheço, mas assim era só de conhecer mesmo, eu achava engraçado aquele boneco que não tinha perna nem braço e mais recentemente eu joguei o Rayman de celular, que são jogos sensacionais é, levando em consideração que é um game de celular, né que é Rayman Jungle Run e Fiesta Run e também joguei o Rayman Legends que é o último game que saiu e que é um jogo excelente, cara, se você gosta de jogo de plataforma, vai de Rayman Legends sem pensar das vezes, é um jogo muito bom bem velha guarda mesmo e E bem atualizado para os dias de hoje Tipo, ele tem uma mecânica meio velha guarda Mas algumas coisas novas E gráficos lindíssimos, cara Aquele negócio, é... parece que é desenhado à mão, sabe? Estilão de Air of Light É o mesmo motor gráfico Série Scrolling, né? Isso E quanto ao Sonic também, cara Mesma coisa Eu até joguei quando era criança, né? Eu não, não fui um cara que cresci com Super Nintendo, Mega Drive Eu cresci jogando no PC Enquanto meus amigos jogavam Mario e Sonic Eu tava jogando Doom Então eu não tive tanto contato assim eu Joguei uma coisa ou outra, mas... É, eu sempre achei legal pela velocidade, sabe? Eu sempre preferi Sonic do que Mario Porque eu curto a, a Frenticidade do jogo Nem sei se existe essa palavra, mas beleza <risos> <risos> Vamos criar ela Então aí agora É complicado você falar que Resident Evil Tem um personagem Ícone, né? Porque, cara, não tem Não tem como, você pode falar que no filme A personagem lá da Mila Jovovich Ela é o ícone, né? Ela é a parte principal do filme Mas nos jogos, caraca Como é que você vai botar o Leon na frente da Jill Ou na frente do Chris Redfield Ou na frente da Claire Ou na frente de qualquer outro personagem aí que eu não tô lembrado o nome Não tem como, cara, eu acho que não tem como Mesmo o meu primeiro Resident Evil Que eu joguei do início ao fim Foi o 7 o recente agora agora que saiu, que eu achei maravilhoso, toda a história que eu já ouvi falar de Resident Evil, não tem como você botar nenhum desses quatro personagens aí que eu falei, um na frente do outro, cara. Eu simplesmente não tem como falar. É, uma franquia lotada de personagens icônicos, né, cara? Isso é inegável, eu não sou nenhum fã de Resident Evil, tá na minha lista da vergonha, mas eu não zerei nenhum até hoje. Recentemente comprei um pacote, uma coletânea na Xbox Live, que veio com todos os jogos já lançados pro Xbox One, tirando 7. Então eu pretendo jogar, mas assim, não é, não é uma franquia que eu manje e tal, mas ainda assim eu sei que tem excelentes personagens e... Que tem uma trama que a galera que é fã gosta muito. Outra galera gosta muito também do Assassin's Creed, né? O famosíssimo aí Ezio de Auditore e o Altair, né? Galera que gosta de Assassin's Creed é apaixonada pelo principalmente pelo Ezio de Auditore, né? Tanto que tem a trilogia lá do Ezio, que saiu lá no Playstation 3. Todos os três jogos com cara numa coletânea. E são os melhores Assassin's Creed. É. Eu sou grande <risos> fã dessa série também, Assassin's Creed, então não posso falar muita coisa, não. Eu acho que são jogos bem... bem chatos, na real. Então, eu não, não cheguei a zerar todos, eu joguei alguns. Aqueles três do Ezio, eu zerei. E, sem dúvida, o Ezio <risos> Auditore da Firenze é icônico demais, cara. É um personagem, assim, sensacional. Um dos personagens mais incríveis de, de, de todos, assim. Sem, sem brincadeira, cara. É, é incrível o desenvolvimento dele... O capricho que, que tiveram... Você realmente é, se apega ao personagem... O Altair também... O Altair é um cara mais caladão... É mais na dele... Então não tem tanto carisma quanto o Ezio... Que o cara é falastrão... É mulherengo... Mas é um personagem sensacional, cara... Sério mesmo... Você pode até não ser muito fã de Assassin's Creed... Mas acho que todo mundo tem que reconhecer... Que o Ezio é o cara... Você vê como um erro o filme não ter falado sobre ele... Não ser sobre o Ezio? Eu gosto quando cross-mídia... É, envolve algumas coisas que a gente não tem nos jogos Eu não gosto quando os caras ficam contando Aquela história que a gente já sabe E o Edson, ele já teve a história dele inteira Contada nos games Desde o nascimento, você chega a jogar com ele Bebê no Assassin's Creed 2 Até a morte dele de, de velhice Sabe? É, você vê a história dele inteira Então eu não vejo muito espaço para ser abordado de, de novo, de diferente Em um filme Seria basicamente aquilo que a gente já viu nos jogos E eu não sou muito fã disso, sabe? Eu gosto quando a gente Tem, tem outras coisas sendo contadas nos, nos filmes, quadrinhos, livros, por aí vai. Entendi. E é uma outra franquia de games que, porra, tem 30 anos, que eu nunca joguei nenhum e fiquei um pouquinho animado depois que saiu o último jogo no ano passado, é o Final Fantasy, que com certeza... Não, talvez não. Mas assim, os dois personagens que eu mais conheço, que eu mais ouço falar de Final Fantasy é o Cloud e o Sephiroth, que são do Final Fantasy 7, se não me engano. O Cloud eu tenho certeza que é do 7. Agora o Sephiroth eu não Ele também é do 7. É, o Final Fantasy 7 é aquele Final Fantasy que a 90% da galera é apaixonada, né? Não é à toa que vai ter, pode ter um remake dele, né? Cara, eu não posso falar nada de Final Fantasy porque eu não gosto. É simples assim, eu não gosto. Eu reconheço a qualidade da franquia, mas são games que não me agradam, já tentei jogar, não curti, não sou fã de JRPG, na real, de uma forma geral. Não não é um estilo de, de jogo que me empolga, sabe? É, mas eu conheço, eu tô ligado Porque eu sempre tive amigos que gostam E, e inclusive eu já assisti até o Aquela animação de, de Final Fantasy 7 Que é bem legal Tem ótimos personagens, principalmente, claro O, o Claudio, o Sephiroth, a, a Elif Acho que é assim o nome dela Mas de jogar mesmo Nunca foi minha praia é, Também não, não é minha praia não jogar esses jogos de Final Fantasy O último eu fiquei Minimamente interessado Depois que eu vi o jogo né Mas assim, combate eu acho ele muito estranho, cara. Meio troncado, né? personagens de um tamanho X e a arma dele é o dobro do tamanho, <risos> eu acho muito estranho, cara. Eu acho, ai, não, não aguento, não dá para mim não, não dá para mim não. Então assim, esses aí, né? A gente 47, Heyman Sonic, Os personagens de Resident Evil... A S.T. Auditor... E Altaí de Assassin's Creed... E os personagens de Final Fantasy... Cloud e Sephiroth... São os personagens assim que... Eu reconheço que eles são ícones... Mas que eu nunca joguei... Nunca nem encostei em nenhum deles... Na verdade de Assassin's Creed... Eu até cheguei a jogar alguma coisa... Mas agora a gente vai passar... Para aqueles de multiplataforma também... Que eu conheço um pouquinho mais... Vamos começar falando de... Solid Snake que é um personagem criado por um cara que eu entendo as pessoas gostarem, dele, <risos> mas ele simplesmente não me desce. Ele não me desce, cara Assim, tá, tudo bem Ah, nossa, próximo jogo dele Lá, vai ser maravilhoso Ai, meu Deus, o cara de Walking Dead Ai, Guilhermo Del Toro É uma trinca que eu não poderia cagar mais Guilhermo Del Toro. Como é que é o nome do, do cara de The Walking Dead? Norman Reedus. Norman Reedus E o senhor Kojima Caraca, é um trio que eu não poderia cagar mais Porque é... é sim Tipo, não, não me desce, cara Os caras não querem me dizer nada Solid, Solid Snake, eu cheguei a jogar o Metal... Cara, foi no PlayStation 2, eu nem vou lembrar. Deve ter sido o 3, provavelmente. É, é, é o 3. Pode ter sido os 3. O 3, acho que é o Snake Eater, o Cobra Comedor. <risos> Esse daí é... Eu acho que o favorito da, da base de fãs, pelo que eu ouço falar. Eu nunca terminei nenhum. Eu cheguei a jogar o 2, o 3, e também vi aquele filme que dizem que é Metal Gear de 4, né? Dizem que é, mas eu acabei vendo mais um filme. Enfim, pra mim não quer dizer nada, cara. É um ícone. É, é. Se te, se passar uma camisa com a cara desse cara, eu vou reconhecer, vou. Mas pessoalmente para mim não quer dizer nada. É, eu também não sou nenhum fã de Metal Gear. O único que eu zerei foi o Ground Zeroes, que é aquela demo paga. É, também não não sou cosmed igual alguma galera por aí. Reconheço o trabalho do eu... cara, mas não é nenhum deus dos videogames não. Mas é inegável o trabalho dele com a, a franquia Metal Gear e com o Solid Snake, né? Pro cara conseguir manter uma franquia de games hoje em dia, Há mais de 30 anos, em alta, tipo, você pega o Metal Gear 5, foi um puta lançamento, cara. Forte demais. E é um jogo de uma franquia muito antiga. Então, para conseguir isso, cara, eu reconheço, é um feito. Mas eu simplesmente não curto. A gente tem que realmente falar que o Kojima é um cara diferenciado, eu não ligo, mas é um cara diferenciado. É tipo o Ronaldinho Gaúcho, eu não ligo, mas o cara é diferenciado. <risos> é engraçado quando as pessoas falam assim, que no Metal Gear 5, elas conseguem identificar claramente o momento em que o Kojima jogou tudo pro alto e começou a fazer qualquer coisa ou exatamente não fazer nada no desenvolvimento do jogo. Aí você percebe que realmente o cara é, é diferenciado mesmo. né você Quando as pessoas estão que estão jogando, consegue perceber que faltou o dedo dele ali, realmente tem tem alguma coisa singular nesse cara, né? Com certeza. Agora, jogos de luta assim, é, é complicado você tá como um responsável só, né? Mortal Kombat, Street Fighter e Tekken, cara, é a mesma coisa de Resident Evil. Não tem como você colocar algum personagem acima do do outro. Só nesses novos aí, né? Tem como você colocar. Mas, porra, como é que você vai botar Liu Kang acima do Raiden? Ou acima do Shao Kahn? Do Shang Tsung? Ryun em cima do Guile? Ou do Blanka? Ou, cara, não tem. Tekken também tem vários outros personagens conhecidos. o Jin, o Tem Jim e tem Jan também, se não me engano, no Tekken. Tem o Yoshimitsu, que é aquele robozinho lá, super engraçado. Tem o Ed brasileiro. Cara, esses jogos assim, tem muitos personagens ícones. Eu não consigo botar nenhum na frente do outro. O que eu vou falar aqui é que eu acho que os personagens... Eu prefiro a franquia Mortal Kombat. Eu também. Mas eu acho que os personagens de Street Fighter, eles são um pouco pouquinho mais importantes do que os personagens de Mortal Kombat e eu botaria aí Tekken como terceiro lugar. É, eu acho que de MK dá para destacar o Scorpio Sub-Zero por mais que os outros personagens sejam muito fortes, esses dois acho que tem sim um carisma a mais, principalmente o Scorpion, cara, porque é o favorito do do Ed Boon, então acho que <risos> parece que, que o cara dá uma forçada. É, exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que a galera gosta dele forçadamente por causa da Ed Boon, né? E tudo que que existe de, de especial de Mortal Kombat é a cara é do que tá na frente lá, é do Scorpion. Sim, com certeza. E é o meu favorito. Isso eu tenho que tenho que falar para você. É o Ken, eu acho que esses dois caras, eles têm músicas, né principalmente músicas trilhas sonoras de, de cenário ali, que são as mais importantes cara é, com de, certeza de... Mais, mais icônicas, né? Ryu, Ken e o o Gael. Também esses três têm, assim, músicas que são excelentes, cara. Excelentes. O Devil May Cry é um jogo que eu joguei também pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Mas ele tem o Dante, que é um personagem também icônico. Tem, tem personagens assim que, se você vê em qualquer lugar, cara, você reconhece. O Dante, né? Ele chegou até aí para aquele maravilhoso jogo de lutinha estilo Smash Bros. Do Playstation. O Playstation All-Star Battle Royale. Não sei se você já ouviu falar nele. Sim, já, infelizmente. <risos> então, ele tá lá. E cara, é, é icônico, não tem como falar que não é. Não tem como falar que não é. O Devil May Cry é um jogo muito importante, né? O último dele foi pro PlayStation 3, pra versão pra geração passada e tem uma uma remasterização pra essa geração, né? Sim, é o DMC, né? Que eles deram uma repaginada, deixaram o negócio um pouco mais ocidental. Sim, sim. Aí o próximo personagem, realmente, né, Lara Croft. Cara, <risos> quantos anos tem a Lara Croft, cara? Uns 20? Ela é... O primeiro jogo é de 1996. Então ela tem 20 aninhos, né? 21 aí, olha aí. Lara Croft já pode beber em vários lugares do mundo. Qualquer lugar do mundo, na verdade, deve ser. Lara Croft já pode beber, né? Já pode ser presa, inclusive, porque assim como o um personagem que a gente vai falar daqui a pouco, ela mata muita gente. <risos> Eu gosto muito da Lara Croft, especialmente por causa dos dois últimos jogos e dos últimos filmes aí com a Angelina Jolie. Ah, é, rapaz, a gente já fez um podcast sobre Rise of the Tomb Raider também. Bem lembrado. Ah, é, a gente tinha esquecido desse. Lara Croft, cara, é um personagem assim que eu acho que pouquíssimas pessoas que jogam videogame não reconhecem, né? Talvez o Dante realmente é um personagem que... Ah, quem é Dante? Pô, não sei. Agora você fala Devil May Cry. Opa, aí eu conheço, sabe? Sim. é Agora, eu acho que a Lara Croft é diferente. Se você falar... Lara Croft, todo mundo vai ligar ao nome Tomb Raider. Com certeza. É, é, é realmente é um, é diferente. Solid Snake também, eu não sei. Agora se falar, e não, se falar Snake, também todo mundo vai ligar a Metal Gear Solid. Lara Croft vai ligar ao meu Tomb Raider. Agora Dante realmente, talvez nem tanto. É, para mim não, não tem, cara. A Lara Croft é um dos maiores ícones É o maior ícone feminino no mundo dos videogames, sem dúvida alguma, e um dos maiores é, no geral, cara. é para mim, o coração bate mais forte, porque eu cresci jogando isso e é uma das minhas franquias favoritas. Maior ícone feminino ela vai deixar de ser. Ah, não vai, né? <risos> não vai, né? <risos> Nessas horas eu lembro daqueles games de Tomb Raider que estavam um pouco mais fracos, estavam perdendo expressão de mercado, que era o Legend, o Wonderworld, que ainda foram jogos bons, mas que já não tinham mais... O mesmo impacto que os outros E depois do On The Road Tipo, a galera falou assim que não Já era, acabou para Lara Croft Foi uma moda passageira é, Durou bastante, mas acabou Aí os caras me lançam alguns anos depois Em 2012, é 2013 na real Aquele Tom Raider Que é o reboot, né Que o jogo explodiu, cara Colocou a Lara Croft de volta no topo E mostrou a força que a personagem tem Então eu acho que não subestime ela não, viu Melhor não É, tem um podcast da gente falando bastante sobre esse personagem, sobre o último jogo, então eu sugiro a galera aí dar uma ouvida nele, né? O Captain Price... E o Soap são dois personagens muito importantes também em Call of Duty. Capitão Price eu acho que até um pouco mais, né? Porque ele veio lá do primeiro COD ou do segundo COD? Do primeiro. O cara é imortal, velho. Ele tá em todos é, os exatamente, jogos. Exatamente, cara. É impressionante. E assim, ah, o primeiro COD só tem muito tempo. Não, cara. O primeiro COD era coisa de Guerra Mundial. Era da Segunda Guerra Mundial, Sim, não era? Sim, Segunda Guerra Mundial. E... Então você já vê aí que existe alguma coisa errada com o Capitão Price. <risos> né? O Soap é um cara que eu gosto muito. É um cara que eu gosto muito do na série Call of Duty. O Capitão Price, eu realmente, assim, eu, eu já joguei outros Codes, né, antigos, mas eu realmente comecei a... Eu conheci realmente o Capitão Price no Modern Warfare 1 ou no Call of Duty 4, né? O primeiro eu nunca joguei, mas eu joguei o 2 e o 3, só que era naquela época em que eu não sabia inglês e os jogos não vinham com legendas em português, né? Aquela Sim. época que os jogos ainda vinham em legendas em inglês. Eu não entendia muita coisa, então... Era muito mais... Eu jogava pelo gameplay, pelo jogo em si, do que qualquer outra coisa. Pela história, é outra coisa. Já no Call of Duty 4, Modern Warfare... Além de eu já saber inglês, nessa época que eu joguei... Ele também já veio com legendas em português. Então deu para conhecer um pouquinho mais desse cara aí. E também, né, conhecer o Soap outros personagens ali também. Primeiro, Call of Duty, ele já tinha muita história, cara. Ele foi um jogo que foi uma bomba, assim, na época, porque ele contava uma história de uma forma inédita nos games, muito mais cinematográfica. Agora, o COD 4 levou isso a outro nível, cara. Então, eu acho que, em questão de desenvolvimento dos personagens, realmente, no 4 que começou, de verdade, essa história do Price e Soap. E não adianta, cara. A, a trilogia Modern Warfare é uma da Das trilogias mais icônicas aí da geração passada. Tem uma trama sensacional, ótimos personagens, e aquele final, não vou dar spoiler aqui, porque eu imagino que bastante gente não jogou Modern Warfare 3, mas aquele final com o Price é um negócio de louco, cara. Sensacional. A campanha de Black Ops 3, ela perdeu uma oportunidade incrível de... Não de se tornar tão icônica como a campanha de Modern Warfare, né? Com a trilogia Modern Warfare. Mas eles mudaram tanta coisa no Black Ops 3, na campanha, né? Que, tipo, perdeu o sentido de tudo. Não era Black Ops. O Black Ops 1 e 2, você tem uma sequência ali de história. O Black Ops 3, não, né? Pelo menos foi o que a galera mais fala disso, né? Ah, nem me fale, cara. para mim, ah, eu gosto do Black Ops 3, no multiplayer, Zombies, mas a campanha para mim é... Nossa, velho, a pior da franquia. Não gostei nem um pouco, e não só porque não não puxou uma ligação ali do 1 e do 2. Podia ser algo meio independente, assim, mas ela é ruim mesmo porque é ruim, cara. A trama é confusa, não tem personagens marcantes, eu não lembro o nome de um personagem direito. Não curti. Não curti. E olha que isso é pior do que a, a Call of Duty Ghosts, é difícil, hein Ah, velho, a campanha do Ghosts eu não acho ruim para ser sincero, eu acho que o multiplayer Dele deixou a desejar, mas A campanha não é ruim, não, ela é Meio manjada, sabe, se você já jogou Modern Warfare 2, você vai ver que tem muitas semelhanças Ali, mas tem personagens legais Tem uma trama bacaninha, assim Eu não acho que ela é 100% ruim, não Agora tem dois caras aí que eu joguei também pouquíssimo deles, mas joguei. Shepard, Mass Effect, eu joguei o Mass Effect 1 todo, né? E o Crash de Crash Bandicoot. O Crash Bandicoot, eu vou falar a verdade que a única coisa que eu joguei a jogar dele foi aquela fase de uncharted. <risos> Que vergonha, hein, Bessa? Mas já, já tô com o dinheiro guardado aqui para comprar o remaster dele. O remaster, não, cara. Vamos chamar aquilo ali de remake ah, Porque a única merece. pessoa que não sabe fazer... A única... Incrivelmente... A, a dona do marketing mundial, Sony, ela não tá sabendo fazer marketing desse jogo. Ou então tem alguma coisa escondida ali que a gente não sabe, cara. Porque aquele jogo ali não é remaster. Remaster Plus. É remake, cara. É, é remake. remake. Aquilo ali é remake. Pelo amor de Deus. Com certeza. O Shepard, cara, ele é um personagem muito icônico. Tanto... Que as pessoas olham pro MyEffect Andromeda e ficam relembrando de MyEffect 1, 2 e 3. Não só porque os jogos são bons. É porque Shepard era diferenciado. Quando você entrava no elevador em MyEffect 1, cara... Existem memes e memes e memes pela internet aí. Basta você olhar aí. É... I should go com o effect cara... É... Shepar é impressionante é impressionante o Shepa masculino o Shepa feminino é um personagem bem menos conhecido até porque é, ele não tá na capa do jogo né é impressionante é, é isso é importante né Sim, conta o muito. O masculino estar na capa do jogo e o feminino não está Isso diz bastante sobre a época também, né? Que hoje é humanamente impossível, eu acho. Se fosse um jogo assim, né? Como é, é a chepa feminino não estar na capa do jogo também. O que ia ter de falatório sobre isso ia ser in incrível. Nossa, com certeza. Tanto por isso que no Andrômeda já é um personagem de capacete na capa, né? Não dá para saber quem que é, acho que justamente por causa disso. Exatamente. Exatamente. Bom... Esses aí são os personagens que Primeiro, eu nunca joguei O Carpinedo já jogou alguns E alguns personagens aí que eu joguei um pouquinho Outros que eu joguei mais né Como os caras lá de Call of Duty E os caras dos jogos de luta aí Principalmente Mortal Kombat, de Street Fighter e Tekken Tekken os primeiros, né? Os últimos eu não cheguei a jogar Bom, vamos ficando por aqui Mas antes disso, o Carpinedo vai fazer o jabazinho dele aí <risos> Tem que ter jabazinho para quem não me conhece, eu tenho um canal aqui no YouTube É o está vendo pelo podcast lá no YouTube tanto faz é onde eu trato sobre videogames e mais sobre opinião. Eu abordo notícias, mas sempre com a minha opinião e assuntos aí interessantes dos games. Tem vídeo lá sempre a meio-dia, live às 18 horas jogando aí tudo quanto é coisa. É Xbox, Playstation, por aí vai. E é isso aí. Dá uma passada lá, dá uma conferida, que acho que a galera que acompanha aqui o canal do Bessa tem tudo para curtir. 90% dos meus inscritos vende exatamente do seu canal. <risos> Realmente. Bom, gente, é isso aí, né? Se você jogou com algum desses personagens aí, responda aqui nos comentários. E caso você não tenha jogado, mas saiba aí de algum outro personagem que eu deixei de fora, fala aqui. Lembrando que no próximo vídeo a gente vai falar sobre os ícones do PlayStation. Então, não adianta você falar, ah, não falou de Nathan Drake, não falou de Kratos. Calma, calma. Vamos vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Eu e a Carpeira vamos chegar lá. Beleza, galera? Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau e até